si ju nezaslúžim. Všetkých súperov som porazil. Zvýťazil si v turnaji. Ale musíš podstúpiť ešte jednu skúšku odvahy. Vrav, čo mám vykonať? Vyberieš sa do zlovestného lesa za mestom. Celkom sám. čas sa o ňom povráva. Počula som. <laughs> Aleže, chcem sa dozvedieť viac. A zda si sa len nevyľakal, rytier Hulbrand. Cúvneš? Rytierská čest mi to nedovolí, Bertalda. Puste ma dnu dobrých ľudia. Hej, počujete? Nebodaj si poblúdil, rytier. Uhádol si. A nerád by som sa za tým vracal cez les. Ani by sme ti neradili. Za takého nečasu. Odstroj konia, rytier Hulbrandt. No, poď ďalej. Pod zub by sa voľaču u vás nenašlo? Vyhľadol som. Nože ponúkne hostia, žena. Že nie je na to, čo je dávame my. Nebudem preberať. Na nezvyčajnom mieste ste sa usadili dobrí ľudia. Široko, ďaleko, net živej duše. Vystačíme si. Nežiada sa nám susedov. Veru. Ani nepamätám, kedy som naposledy vyťahla uťal to nohu. Ani netreba. Jazero nám dáva všetko, čo treba na obživu. Ale ten les, v ktorom som blúdil, kým som k vám došiel, nie je prívetivý. Prihodilo sa ti v ňom niečo aké si čudné bytosti v ňom žijú. Jedz, jedz, vychladne ti. Isto sa ti voľa čo zamarilo. Ja som si myslel, že je to len mám. Ten čierny tvor, vysoko v konároch jedle. Nebo daj medveď. Už siaham za dýkou, keď v tom zaškrieka. Konáre mi lámať treba v noci na nich, chcem piecť teba. Alebo to iba vietor. Hm? Ani som mu nestihol odpovedať, keď sa v tom kôň splaší a poď ho do najhústejšej húštiny, rovno k úskalnej priepasti. Už som sa videl na jedne, len sa mu tu vrhne akýsi vysoký biely muž. Kôň sa mi strhne, celý rozochvený od strachu a vyčerpania a predo mnou nie je bielovlasý starec, ale striebristá horská riava. Spene nás a rúti z vrchov. Tak vidíš. Zmysly ťa oklamali. Aj mne sa to už prihodilo. Počuli ste? Kto si sa smeje? Voda šplychla na okno. Nie, nie. Nazerá dovnútra. Nestaraj sa, rytier. Nie, sa správa, ako sa patrí. nevidí, že máme hostia. Len by vystrájala. Nerozumiem, prečo nejde dovnútra? Chvíľa mi je veľmi roztopašná. Ale inak sa na ňu nemôžeme stiažovať. Čo ťa ešte postretlo v leseri Tierhulbrandt? Môže? Muz... Hnal som sa hlava, nehlava ešte hlbšie. Aj noc sa zniesla. Iba bielý chodník som videl medzi stromami. Čakal som, že ma vyvedie von, keď sa odrazu stratil. to v húštine som uvidel bielú tvár. Rozplývala sa. Chcel som pred ňou uniknúť, no kamkoľvek som sa zvrtol, stále som ju mal pred očami. Napokon som sa napajedil a pustil som sa rovno proti nej. Iba mi tu vyšplechne biela pena do očí a musel som konia zvrhnúť nazad. Verte, či nie, pustila ma iba jedným smerom. A kedy sa mi aj zdalo, že to iba prameň vyráža zo zeme. Tak, tak, čo iné? A potom som sa ocitol na brehu tohto jazera. <laughs> až vtedy sa mi pred očami vyjasnilo I ja som videl všelijaké prízraky keď som sa vybral s rybami do mesta a len čo som prišiel bližšie ukázalo sa, že je to konár či potok ten bielý starec ako by mi bol ukazoval cestu k vám ja to neodídeš, Hulbrandt, len skús prebrodiť tú riavu na koni. Nezdolážil, tak sa rozvodnila. Zatvor dvere Undina. Nášmu hostov ešte neusklišat. Prišiel si spozapustého pustého lesa? Áno. <sík> Vieš teda, čo je na druhej strane? Nikdy si tam nebola? <sík> Nepohla som sa o tohto jazera. Rozprávaj. <sík> Ľudia, veľa ľudí. Nie je čas na reči. Najprv si oddychne, žritier. spíš sa. Ak mu nedovolíte rozprávať, sami si spíte v tejto zahymenej chatrči. Teraz, aby sa človek strachoval, celú noc nezažmúri, Moko. Kto to bol? Vaša dcera? Alebo som zase sníval? Je nám ako dcéra Mali sme vlastnú, lenže zobrala si ju voda. Raz, ako by uvidela v jazere dáky zázrak, načiahla za ním rúčky. Žialili sme, iba že ešte toho večera zastane na napravú dievčatko. Voda mu kvapka zo zlatých vláskov, usmieva sa. Hneď sme sa rozhodli, že si ho vezmeme do opatery. A ni ste sa nespýtali, kde sa tu nabrala? Hovorila čosi o zlatých zámkoch s kryštáľovými strechami, ale človek nebol z toho múdry. Len to sme vyrozumeli, že sa volá Undina. V cudzej reči tak volajú vlnu. Uh -huh. Vlnka. je za je ako tá voda, čo ju priniesla. Nestará sa, či človeka ranní, alebo mu bude na úžitok. Nemôže ostať vonku. Poďme ju hľadať. Nadarmo. Nohy ju nesú rýchlejšie ako nás. Čert vie, kde sa tára. Nenechám. Nenechám ju na pospasť burke. Undina. Undina. Skúndina, kde si? Prosím ťa, ozvi sa. Neber tomu potoku, mládenec. Neberi. Nie, že do kročíš. Je to starý potvenut. Neviem, kto si, ale najisto viem, ty nie si Marivo. Mňa utkala hlad. Potom... Potom tiež nech som ako ty. Neviem o svete. Veľa musíš Ale najprv sa vráť na Voda stále stúpa. Čo chvíľa prestane. Počuješ? Aj vtáci sa ohlášajú. Rozprávaj. Rozprávaj. Chcíš byť neslychane smelý, Hulbrand, keď si sa odvážil do našich končin. Kde na mňa čakalo také lahodné víno? <laughs> Ako si k nemu prišla, Undina? Vlny vyhodili súdok na breh. Isto prevrhli dáku loď? <laughs> Možno. <laughs> A možno nás chceli iba potešiť. Dáť ťa má rada, Hádam. Tak prečo ťa poslala preč? Nepatrí sa, aby taká dáma dávala na svoje city. Vychovalo ju samotné knieža. Ten prúd sa už neženie tak divo. Čo skoro sa poberieš húbran? Kam? Kam by som šiel? Kam sa ti zachce? Nič... A nikto ti už nebude brániť Bez teba neodídem, krásna panna Ako to myslíš? Privolila by si stať sa mojou ženou Už ti zo mňa nebehá po chrbte mraz? Sám si vravel Len keď sa prihováraš jazeru, vetru či lesu, ako čarodejka Sú to moji priateli, rozumieme si aj ten starec, čo tu a tam na zíza do chalupy? Ty si ho zazrel? Ani nevieme. Pretože keď sa prizriem lepšie, zás uvidím iba čiernu tmu. Čo si ti poviem, Hulbrand, potom uvidíme, či si to nerozmyslíš. V prírodných živloch prebývajú tvory, ktoré sa vám, ľuďom iba zriedka ukážu. V ohlni blčia skrúcajú sa salamandre, Hlboko pod zemou majú skrýšu kríšu V lesoch sa potulujú lesní muži a divé žienky a vo vode žije rod vodných duchov. Nejedného rybára už očarila spevom vodná víla, keď sa vynorila nad hladinu. Nuža, ty, môj milý, jednu máš pred sebou. Zas jeden z tvojich rozmarov Undina Tušila som, že mi neuveríš Sme veselí, lebo nepoznáme smútok Musíme posluchnúť svoj živel, ale aj o nás, keď si niečo zažiadame Povedzme súdok vína <laughs> Prečo si pochopil A keď nastane čas, bestopy sa v ňom rozplynieme preto môj otec mocné morské knieža zatúžil, aby jeho jediná cera získala dušu, aj keby potom mala znášať trápe nejaké pozná iba človek. A ty, ty mi ju ponúkaš. Dušu? Áno, spolu so svojou láskou, ale ešte je čas. <laughs> Tento potok je môj strýko pramenia. Ak sa, doň, ponorím, odvediem ma nazad k rodičom. Nie. Nedokázal by som už na teba zabudnúť, Untina. Odvediem si ťa odtiaľto. Patrí sa však požiadať o povolenie aj tvojich pestúnov. Aj my sme pobadali, že ti naša chovanica nie je ľahostajná, Hulbrand zmenila sa zanechala rozmary ani karhadí už netreba nič že jej u mňa nebude chýbať nebojte sa Vyčkáme, kým voda opadne potom sa vyberieme do mesta a odtiel na môj hrad hneď zajtra sa chystaj na cestu keď si sa tak rozhodol naozaj je v tvojej moci skrotiť vodu undina Nepresvedčil si sa, že ma vodné živly poslúchnu? <laughs> Dobre teda. A vám vďaka za láskavé pohostenie. Príjdete za nami, len čo sa pripravíme na svadi. Tento prsteň nastokneš na prst sebe? A tento mne, môj milý. Ako si prišla k takým skvostom? <laughs> Vy ľudia sa ustavične vypitujete. Nehovor tak. Patríž už medzi nás. Neberieš si nejakú žobračku. Rodičia mi ich zašili do šiat. Radšej dávaj pozor na cestu. Undina. Undina. Odíď, strýkoprameniak. Urobil si, čo bolo treba. Už si poradím aj sama. Takto sa mi odplácaš? Nezabudla som, ako si ma niesol na chrbte do tejto krajiny. Ale cítim, že nie si naklonený môjmu milému. Nechcem, aby si mu ublížil. Sníva. Oči má otvorené. Ale nič nevidí, nič nepočuje. Len aby vždy tak bolo, že bude snívať len o tebe. Už sme na kraji lesa. Musíme sa rozlúčiť. Nie. Ešte sa ti zíde moja pomoc. Ostanem vám na blízku. Chystá sa burka? Nie, nie. Nelakaj sa, milý môj. Ako by sa kto si hneval? Hundral? <laughs> to len voda šumí. Vidíš, ako padá zo skaly? Okrem nás tu nie je dníko. Zdaj, Hulbrand! Chvála Bohu, vrátil si sa. Moja dcera sa dňom nocou trápila pre tú nerozumnú žiadosť. Strachovala som sa, že sa nedostaneš živý z toho strašného lesa. Vidíš, že ja som v ňom našiel šťastie, o akom sa mi ani nesnívalo, Bertalda. Dovolte, aby som vám predstavil svoju nevestu. Ha? Nevestu? Vyslobodil si zo zakliatia táku princeznú. Bojoval si s drakom? Som rada, že ťa spoznávam, Bertalda. Hulbrand mi o tebe veľa rozprával. Naozaj? Potom by som sa aj rada dozvedela o tebe viace. Kto si? Ako sa voláš? Jej meno je Undina. A vyrastala v rybárskej chalupe pri jazere. V chalupe? A Určite si svoju voľbu rozvážil, rytier Hulbrandt. Nikdy som nebol šťastnejší, knieža. A tebe, Bertalda, patrí vďaka, že si moju odvahu vystavila takej skúške a poslala ma do toho lesa. Isto nájdeš aj ty, ženícha, ktorého budeš rovnako ľúbiť. <hý> Nič ľahšie, moja milá. Len som sa po ňom ešte nepoobzerala. Priznám sa, Hulbrandt, inak som si predstavoval tvoj návrat, ale lásku si ctím nadovšetko. Ak nemáš nič proti tomu, Bertelda, vystrojíme im svadbu, akú ešte svet nezažil. Hm. Už sa teším, že si na nej zatancujem. Taký bohatý svadobný stôl som ešte nevidela. Ako sa vám páči, Svoje nevesta. tá krásna je, ale je, je to... <zýk> Viete to... Priatelia, poďau, počúvaj, Priatelia, som rád, že sme sa opäť stretli pri mojom stole. Keď som ho dal robiť, myslel som na to, aby každý môjmu srdcu milý našiel pri ňom miesto. No moja predstava sa naplnila až dnes. Keď pri ňom sedí šťastný mladý pár. Pripíjam na šťastie novomanželov, krásnej Undiny a smelého Hulbranda. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Chcem, aby si bola rovnako šťastná bertáda. Zbytočne sa trápiš. Skvele sa zabávam na tvojej svadbe. Nebola si teda sklamaná, keď sa Hulbrand nevrátil z tej výpravy sám? Ja a Hulbrand. Prne by mi to nezišlo na um. Aj do toho lesa som ho poslala iba z rozmaru. <laughs> Keby som ho naozaj ľúbila, povedz, vystavila by som ho takému nebezpečenstvu. Nerada by som ti spôsobila žiar. Vieš? Od začiatku som cítila, že nás spája si zvláštne puto, Bertalda. Také puto, Undina. O čom to hovoríš? Pochopíš to? Len čo sa dozvieš to, čo viem ja. Počúvaj. Prosím, prosím, počúvajte ma všetci. Nad modrým pohorím zora jasná, Zmocní sa srdca krása, Duši blaho, v tom zrazu žasneš Na lúke dieťa rása Na lúke dieťa rasa. Znešený pán ho takto našiel Podviedol k sebe do hradu Raz je tu zo dňa na deň krajšie. Kde však nájsť za matku náhradu? <laughs> Kde však nájsť za matku náhradu? Áno, presne tak sa to stalo. Staral som sa o ňu, ako som len vedel, ale materskú lásku nepoznala. A teraz, ako sa vodilo rodičom tohto dievčaťa. Vlnky sa hrajú ticho, výhoj, nešťastná matka ruky spína, Holiska prázdna, na dome ticho, všetko jej dieťa pripomína. Pod večer otec vracia sa z mesta obáva, Strach do môho Nedobrá naň čaká už zvesť tam Žením plač, víta a slúženie Žením plač, a sú Kto sú moji rodičia Undina? Ty to vieš? Tak už povedz, netráv ma toľko. Ešte si sa nedovtípila. A čo vy, moji drahí pestúni? Jazeru nám zobralo céru a teraz, keď sme sa najmenej nazdali... Čože? Tento rybár a jeho žena? že by mali byť moji rodičia? Netovoľte takú urážku knieža. Veď ja musím pochádzať zo vznešeného rodu. Myslela som, že sa potešíš, Bertalda. Nepribližuj sa ku mne. Nedotýkaj sa ma, ty klamárka! Taká zlomyselinosť. Ešte aj priateľstvo mi ponúkala. Ako dokážeš, čo tvrdíš, Undina? Ak je toto pišné dievča moja dcera, potom musí mať na pleci a na členku ľavej nohy materinské znamienko. Varí takéto? Áno. Tak už povedzte čo si knieža. Dievča, ktorému som dal meno Bertalda, nepochybne pochádza z rybárskej chalupy pri jazere. Oh, ja nešťastná. Čo mám robiť? Pôjdeš so svojimi rodičmi. Za nič na svete. Môžeš sa vrátiť. No len ak sama prejdeš cez ten les. Ale to bude pre mňa znamenať istú smrť? Hulbrand to dokázal. Ak ti na mne záleží, vrátiš sa a ja ťa privítam. Pícha by jej nedovolila čo len vojsť do rybárskej chalupy. Ústavične by sa umáral za touto nádherou. Netráp sa, Berkálda. Pôjdeš s nami? Na Hulbrandov hrad? Vedela by si mi odpustiť, Undina? Ale veci mi bola od začiatku blízka. Časné sú tieto prechádzky, okolo hradných múrov, popri rieke. Neľutuješ, že si sa stala mojou ženou? Som šťastná, Hulbrand. Mesiace uplynuli od našej svadby. Aj vody sa veľa prevalilo dolu riekou. A ja ešte stále neviem... Ako si dokázala odhaliť Bertaldín pôvod? Naozaj to musíš vedieť? Nemala by si mať tajnosti pred mužom. Tak dobre. Keď sme sa vracali z lesa, podišla som k studni na námestí, pametáš. Chcela si sa ovlažiť. A pritom som sa znovu stretla so strikom prameniakom. S tým, čo občas zurčí, kedy sa z rachotom rúti zo skaly. Tak je to teda... Lenže potom sa hádam, nemuseli dozvedieť všetci, čo ti prezradil. Nevždy chce človek poznať pravdu. Najmä, ak je krutá. Už som to pochopila. Veľa sa musím od vás učiť. Veď som ti ani nepovedala všetko. Čo ešte? Bertalda vraj bude príčinou môjho nešťastia. A ty ma raz celkom odvrneš, No povedz, ako by som tomu mohla uveriť? Ľúbim ťa, Undina. A nikdy neprestanem. A preca? Vy ľudia máte čudné spôsoby. Neviem, či sa naučím zmýšľať tak, ako vy. A načo? Dostala si lepšiu dušu, ako je moja. Lepšiu, ako má ktokoľvek iný. <sík> Kým ma neprestaneš ľúbiť, Hulbrand, nič neohrozí naše šťastie. Musíme sa vrátiť. Áno, Poďme. Bertalda nás už istie vyčkáva. Je to naša posledná spoločná večera. Čo si zase vymýšľaš, Bertalda? Nemôžem ďalej zneužívať vašu pohostinnosť. Chceš nás opustiť? Ale kam sa podeješ? Pôjdem, kam ma oči povedú. Zbytočne by ste ma prehovárali. Vidíme, ťa u seba radí ako nikoho iného. Už si zabudla, ako nás spojil osud? Mám uveriť, že nás zamenili ako deti. Lenže potom odkiaľ si sa vzala ty. Kto sú tvoji rodičia? Som... Som dieťa vody. A tomu mám uveriť? <tíž> Tiež som sa nazdal, že blúzni, keď som to počul po prvý raz. Kým som sa nepresvedčil, že všetko je tak, ako vraví. Lenže potom nepatríš do nášho sveta. <tíž> Odpústia. Ťažko sa mi zmieriť s pomyslením, že pochádzaš z rodiny vodných duchov. Stal sa zo mňa človek, ako je každý z vás. Ako ty, ako Hulbrand. Takú obeď pre mňa priniesol. A ja... Ja ani neviem, ako sa mu odvďačiť. Nijakú vďaku nečakám. Pravda, že nie. Ako len na teba hľadí. Ako nežne sa k tebe správa. Bertalda! Kam ideš? Počkaj, Bertalda! Tak je to teda. Všeli, čo sa mi na nej videlo zvláštne. Reči i správanie. Ako by som cítila, že to nie je celkom ľudská bytosť. No, ale teraz sa nečudujem. Už patrí medzi nás. Má dušu. <laughs> Hej, zabudla som. A ty si šťastný. Stačí na teba pozrieť. Len by si neoljutoval Hubrand. Že som z nej. Urobil človeka? Už niekedy sa mi naozaj vidí, že som na seba zobral priveľké bremeno, ale... Len vrav, Hulbrand, priateľke, môžeš otvoriť srdce. <laughs> Priveľa by som na seba prezradil. <laughs> A ja zazviem, viem, kde je moje miesto. Nedržíte ma u seba len z ľutosti? Čo tu vravíš, Bertalda? Dali sme ti pocítiť, že by si nám bola na ťarchu? Máš príčinu sťažovať sa? Nie, nie. Mám teda ostať? Zarmútila by si mňa i Undinu, keby si odišla. Zostanem. Neviem, prečo ma v poslednom čase prenasledujú akési vidiny. Nazriem do hradnej studne a tam akoby starec s dlhou bielou bradou vystíral ku mne ruky. Alebo inokedy vystúpi z ktorého výklenku. Už pri pomyslení na to Mastras je hulbrant. Tiež som ho videl. Čo nepovieš? A Undinu tá studňa priťahuje. Voda je jej živel. Možno by sa do nej i vrátila. Nebyť tvojej lásky. ňou si ju spútal. Máš pravdu. Kto vie, či som mu robil dobre? Undina. Undina. Nepotrebujem tvoju pomoc, Stryko. Vráť sa, odkiaľ si prišiel. Bojím sa o teba, Londýna. Zbytočne. Nepoznáš ľudí. Ich svet nikdy nepochopíš. Ešte si neudutovala. Viem, koľko si si po poplakala. Nemám čo ľutovať. Ľúbim Hubranda, A ty ľudí iba čo ľakáš. Najmä chuderu Bertaldu. Chudera? Palošnica, nad tvojim mužom má čoraz väčšiu moc. Zmenil sa. Nečuduj sa. Na hrade si už pošuškávajú o starcovi, čo vraj žije v studni. Postaram sa, aby sa už nedostal von. Nezbavíš sa ma, Unlín. A budeš ma potrebovať. Ani medzi ľuďmi nevládne iba láska. Poznáš aj a zradu. Naučila som sa odpúšťať. Zákon živlu nám káže trestať zradu. Pre mňa už neplatí zákon živlu. A teba na hrad nepustím. Dám zavaliť studňu. Zbytočne. Zbytočne. brand prikáž nech ten balvan odvalia. Keď sa poumývam v hradnej studni, ako by som ožila. Na celom tele pookrejem. Naozaj, Undina? Prečo by sme mali chodiť po vodu do údolia? Kvôli tebe som dala studňu zavaliť, Bertalda. Hrozí oteľ nebezpečenstvo, najmä tebe. Počujete, ako v nej vrie a syčí Pravda, že? Nechce ostať zakrytá. Je šťastná, keď v nej človek odráža tvár. Možno máte pravdu. Lenže tebe je na hrade otopnú, Bertalba. <laughs> ako si na to prišla? Vidím to na tebe. Hľadáš rozptýlenie. Rada by som ti ho dožičila. Všetkým trom sa nám zíde pozrieť sa za hradné múry. Veď tu žijeme ako vo vezení. Kam sa chceš vybrať? Poriek. Nech nás unáša hoci až k moru. No, už, tiež mi to už mohlo veru priť na um. Len či náš host bude súhlasiť. Čo ty na to, Bertalda? Undina je tu, paňou. Vždy platí, čo ona povie. Ale nie som proti. Dúfala som, že prídeš na iné myšlienky. Prečo sa trápiš, môj milý? Skús načúvať vlnám. Sú trochu nepokojné. Nie len to. Včera sa vraj z vody vynorila hlava. Starec s bradou. Každý ho videl inde. Napomenula som ho. Nenechá nás na pokoji. Strýko prameniak si myslí, že pri tebe trpím. Nemá dušu a tak nepozná lásku ani súcit. Nepochopí, ako sa na seba ponášajú radosť i trápenie z lásky. Ako rýchlo sa na tvári strieda slza z úsmevom. Musím upokojiť Bertaldu. Nech sa neľaká. Ak nemá zlé úmysly, nemusí sa báť. Tvoj strýko má teda nad nami moc. Hm. Ale prečo sa čudujem, keby som si bol vybral spomedzi seberovných... Výbrat. Odpusť, Dundina. Viem, strohol ťa hnev. Ako si sa vytratil pokoj z nášho života? Ani Bertalda sa k tebe nespráva pekne. Zvykla som si na jej panovačnosť, iná už nebude. Bertalda! Čo sa stalo, Bertalda? Tam! Z vody sa odrazu vynorila ruka. Studená, sliská. Kým som sa nazdala, strhla zlatý náhrdelník. Ten, čo si mi daroval, Holbrandt. Upokoj sa. Zaspala si na poludnejšom slnku. To nebol sen! Celý čas nás prenasleduje ten tvor. Bertalda, tu máš môj náhrdelník. Perlový Ako si k nemu prišla? Je rovnako pekný. Hmm. Leskne sa na slomku, a v prechádza. Voda zda priniesla takú vzácnosť? Alebo perly ležia na dne rieky a stačí sa ti za nimi načiahnuť? Príjmi ho ako náhradu, Bertalda. Nedotýkaj sa toho náhradelníka, Bertalda. Nevezmi nič z rúk čarodejnice. Čo si to povedal? Môj drahý, zradil si ma. Zradil. Undina, Undina, odpust. Prosím ťa, neodchádzaj. Neodchádzaj! Musím, ale vrátim sa. Nikomu nedovolím, aby ti ublížil. Ochránim ťa pred nešťastím, ak mi ostaneš verný. s neodchádza. Čo sa tu so mnou deje? Čo sa to so mnúdeje? Letím na labutých krídlach. A ten spel. Hlas sa mi vidí známy. Nás trhám odlažisto tým, čo sa taja v studni. Ak by aj žia srdce stisol, len na mňa nie Nezabudni. Nezabudni. Nezabudni. Vlom, ani breh nevidno. alebo je to číry krištály a ten hlas. Uldina, Uldina, kde si? Ty plačeš, Ritier Hulbrand? Neviem. Možno to ani nie sú moje slzy. Či je teda? Undina ma navštevuje v spánku. Cítim jej ruku na svojej tvári. A keď odchádza, pláče. Je to len sen. Ani neviem. Dnes v noci ma k nej zaniesli labute. Leteli sme nad morom. Ale húbrand, Undinu už neuvidíš. Stratila sa navždy. Nemusíš sa preto pominúť o džiaľu. Ako by som sa neumáral. Ponevieram sa sám po sieňach. Po chodbách na pustom hrade. Zabudneš. Nemusíš zostať sám. Čo to vravíš, Bertalda? Zostanem navždy s tebou. Ty sa chceš stať mojou ženou? Nemala som po tvojom boku stáť ja? už niet. Teraz patríš mne. Bertalda, zastav sa. Kam sa náhliš? Nie, ty nemôžeš byť undina. Tá sa naveky pobrala, kam patrí. Míliš sa, len sa lepšie prizri. Ako, ako si sa sem dostala Čo chceš? Musela som sa vrátiť Nikdy už nebudem tvorom, ktorým som bývala Chvála Bohu ani človekom Na Hulbranda nemáš právo Videli Všetci sme videli, ako si sa rozplynula v hmle Opantala si mu srdce Zajtra máme svadbu ale to bude jeho záhuba. Kto uverí takým výmyslom? A teraz... Ustúp. Ponáhľam sa. Konečne dám odvaliť ten balván zo studne. <laughs> Keď sa umiem v jej vode, som svieža a krajšia. To nesmieš? Nie. Od zajtra som tu paňou ja. Už dnes vykonajú, čo prikážeme. V tej studni sa ani nepribližuj, Bertalda. Kto mi v tom zabráni? A zda ty? Prízrak? Máš pravdu. Nič tu už nezmôžem. Ale doplatíš na svoju panovačnosť. Hej, sluhovia! Kde sú všetci? Dvor je akoby mretý. Potrebuješ pomoc vzácna, pani? Som ti k službám. Pomoc? <laughs> Ideš ako na zavolanie. Odvali ten kameň zo studne. Uvládeš ho sám? Pre mňa hračka je ľahký ako pierko. Pozri. Netušila som, že máš takú silu. Ale... Ty nie si sluha. Nikdy som ťa nevidela na hrade. Nespoznávaš ma? Tá biela brada. To ty si ma prenasledoval od chvíle, ako som vkročila do Hulbrandovho hradu. Vidíš. Poznáme sa. Z tejto studne si ku mne vystieral ruky. Na rieke si mi strhol náhrdelník zo šie. Netušíš prečo? Na priateľku, ktorá sa z lásky stala človekom, si zabudla? Undina. To ona ťa poslala. Nie. Prišiel som sám. Ona sa správala k tebe ako človek. Odpúšťala ti. Chránila ťa. A ty si zničila jej šťastie. Priznávam, ale chcem napraviť vinu. Daj mi možnosť. Vy ľudia viete odpúšťať. Náš živel nepozná zlutovanie. Vina si zaslúži trest. Nechcela si sa vykúpať v studni? Stačí nazrieť ponad okraj. tak smutne hľadíš do tej studne. Undina! Si to ty, Undina! Nie, nie, to sa mi iba varí. Netešíš sa, že sme sa zasa stretli? Previnil som sa. Porušil som z Ak si na mňa nezabudol... Nemohol som. Trápil som sa. Chcel som ťa ešte aspoň raz vidieť. Viem, že musím pikať. Ale dovol mi, aby som sa ťa mohol aspoň dotknúť. Už sa ma nebojíš? <laughs> Nik nás viac nerozlučí. Kamkoľvek pôjdem za tebou. Si krásna. Ako vtedy. Tam pri jazere. Obím ma. Tu ho ma obím. Undina. Ty nie si preľud. Je to pravda? Chcel si ma nasledovať do mojej ríše. Už netreba. Urobil si zo mňa človeka. <laughs> Všetko to bol teda iba sen? A Bertalda? Viac ju neuvidíš. Sama na seba uvalila trest. Chcela sa vykúpať v tejto studni. Spôsobila nám bolesť, Ale nezabudne, Manu. Ani ja. Vystavila našu lásku z ...a my sme v nej obstáli. Udina... Nezmúdrie žundina. Bez duše by sa ti ľahšie žilo. Nie. Až medzi ľuďmi som spoznala, čo je to radosť i smútok. Naučila som sa odpúšťať. Odpúšťať. Nikdy som potom netúžil. Ale takto po sebe nezanecháš stopu. Ani len v spomienke. Nevieš nič o srdci. O tom, čo cíti. Nech zvíte čo je mocnejšie. Dobro či zlo, to je jedno. Vravíš tak, lebo v tebe sa všetko iba odráža. Pozeráš na svet zvonku, keby si doň patril. Nezdalo by sa ti všetko také jednoduché. Takže sa už nikdy neuvidíme, Undina. Bude mi za tebou smutno. Ale choď už, nech sa môj milý preberie zo snenia Nechcem, aby musel ešte dakedy snívať s otvorenými očami S Bohom Undina S Bohom Stríko prameniak. Čo to bolo? Nič Nič môj milý to len voda vskypela v studni. Zase ju treba zavaliť kameňom? Už nie. Pozri, aká je pokojná. Teší sa, že sa v nej opäť odráža obloha. Aj ľudská tvár.